Разумността на природата Силен вятър гонеше мъглите в планината. Бяхме се устроили в долината край потока на Завет. Боен огън виеше пламъци и дим нагоре. Гъстите храсти наоколо пазеха Завет. Само от време на време поривите на вятър удряха в огъни и разпръсваха рой и скрици. Около огъня беше топло и уютно. Чайниците вряха. Ароматния пушах от цуките смрики се смесваше с дъха на чай и стръпчиви и остър вкус на мъглата. Големият червен чайник беше изпразван няколко пъти вече. Бяхме насядали около сухите храсти, около огъня и се греехме. Тогава една сестра каза на учителя «Не мога да се освободи от чувството, че за всичко това движение в природата седят живи разумни същества». Учителя каза «Природата е съвкупност от дейността на разумните същества. Човек трябва да гледа на нея като на сбор от разумни сили. Зад вятъра зад мъглата има други сили, които трябва да изучавате. Вятърът и мъглите са резултат на тези сили. Докато не изучите разумните сили, които действат в природата, вие винаги ще се намирате в противоречие. Една от задачите на хората е да образуват връзка с разумните сили. Ако вземем с дилав, разгорен въглен и го турим в огнището, Дърветата ще се запалят. Въгленът и дилафът не знаят какво мисля. Но зад тях седи една разумна ръка, която ги управлява. Зад всяко явление, каквото и да е то, се крие разумна сила. Тя го направлява. Отивате в една фабрика и гледате как се движат машините. Съзнателно ли е тяхното движение? Кой ги е поставил в движение? Инженерът. Той регулира движенията им. Той има предвид порядъка на цялата фабрика. Машините се движат по негова заповед. По същия закон и Слънцето си има техник, който го е пуснал в движение и определя пътя му. И Земята, и Луната имат свой път на движение. Учените търсят причините на това движение в физическите сили, правят изчисления и създават разни теории. Прави са тези учени, но те не подозират, че зад всяка физическа сила се крие една духовна, разумна сила, която направлява нещата. Животът се проявява в една велика разумност. От единия до другия край на живота има разумност – има напреднали същества, които работят в разумната природа. За мен е слънчевият лъч представлява разумност. Една пъпка, един цвят е прозорец, през който виждам един виш реален свят, един възвишен свят. Свят на същества с голяма интелигентност. Ние виждаме, че материалният свят, като че ли е мъртъв а то всичко е живо. Перото се движи, но има едно разумно същество, което го движи. Перото не знае, но разумността на онази ръка, която го движи, знае. Има връзка между духовния и физическия свят. Физическият свят зависи от духовния. Ако гледаш материалния свят откъснато, нищо не можеш да разбереш, но ако го гледаш като плод на духовния свят, тогава ще можеш да го разбереш. Когато съзнаеш, че зад материалните явления действат разумни сили, тогава тези материални явления ще имат друго влияние върху тебе. Геологическите промени не се дължат само на механически причини. Зад всяка промяна се крият разумни сили. Геолозите изучават фактите. Дали има разумни сили за тези факти, това не ги интересува. Имало е много нагъвания на земната кора. И сега стават нагъвания, и в бъдеще ще има такива. Има нагъвания на дъното на Атлантическия океан. Сега има места, дето дъното се повдига. По какъв закон става нагъването? Как е станало нагъването, чрез което са се издигнали Хималаите, Алпите и другите планини, разумните сили са причина за това. Тези, които не действат съгласно с природните закони, природата ги оставя свободни, да вършат каквото искат. Но те ще опитат и последствията, а природата има съвсем друго отношение към онези, които живеят в съгласие с нейните закони. И когато ще иска да направи нещо, тя ги предупреждава. Казано е. Бог откри своите тайни на унези, които го любят. Новото учение казва, че природата е жива и разумна. Мнозина се усмихват на това и казват, «Ние трябва да подчиним природата, да станем нейни господари». Там е нещастието на хората, дето мислят, че могат да подчинят природата. Това е невъзможно. Тази мисъл трябва да се избие от вашите умове, както и от умовете на вашите деца. Не е въпросът да подчиним природата, но да я изучаваме, да влезем във връзка с нейните закони, да бъдем в съгласие с нея. Мнози научени се стремят да подчинят природата. Докато я подчинят, тя ги подчинява. Природата скъпо отплаща за всеки опит да я подчинят. Тази всемирна война учи и възпитава хората. Природата ги пита, как смеете да измислите тези взривни вещества? Аз ще ви дам един урок, който ще го помните години. Какво направиха хората, като надникнаха в тайните на природата? Измислиха взривните вещества и аеропланите с цел да убиват, да се унищожават един друг. Подчиняване на природата ли е това? Това е злоупотреба с божествените сили. Вместо да ги употребяват за развитие на човечеството, те ги употребяват за унищожаването му. Един ден, когато хората минават край природата, няма да вървят така самонадеяно и с пренебрежение към нея, но отдалече още ще духат, за да не се изгорят и ще питат «Моля, позволено ли е да минем от тук» И само да надникнем Искат да подчинят природата на човешката воля В никоя свещенна книга не е казано, че човек трябва да подчини природата Това създава в науката отклонение, което донесе ред нещастие на човечеството Няма да бъде време, когато човечеството ще може да подчини природата на себе си това е слабост на светските хора.